Caseta 7, fața B El se așeză în Târgoviște și de aici el scria brașovenilor cu bucurie că s-a început războiul în Asia între cei doi fii ai lui Mohamed și nu l va tulbura nimeni. Despre pe care îl urmăreau moldovenii în părțile Severinului, el auzise chiar că a trecut Dunărea. Notă Bogdan, locul citat, pagina 113. Închei nota. Întoarcerea lui Ali Beg, cu turcii lui Istovis de drum, nu-l sperie. Boierii trecuseră în cea mai mare parte la dânsul și Ali se arăta gata să-l sprijine dacă îi va plăti stăruințele la poartă. La 20 novembre era liniște desăvârșită în țară și domnul cel nou stătea în târgoviște. Notă. El își zice Alexander Filius Domini Stefanii, Dei Grația vaivode regnii Moldavie. Sabo Secheli Ocleveltar pagina 103-104 închei nota. Dar iarna aduse o întoarcere a lui Țepeluș ce părea înviat din morți prin mâna făcătoare de minuni a turcilor de la Dunăre, care își călcaseră cuvântul. Având lângă el ajutoarele lor și pe barbu și pârvu cum nații lui, el trecu oltul înapoi și tot pe drumul mu muncelelor ajunse la Crăciuna. Ștefan nu zăbovi cu răspunsul. Fiul său, Alexandru, era la Bacău în ziua de 16 ianuarie 1482, ducând spre țara românească fruntea oștilor părintelui său. La 10 mart, cetatea cădea și intrau unia ea pârcălat moldoveni, pentru mai multă siguranță, Vâlcea și Ivanco. Nota. 2. Cronica Moldovei. Închei nota. Atunci învinsul trecu în cetatea lui Laiotă, Gherghița, cu boierii săi tineri și cu însuși mitropolitul Macarie. Aici se găsea el la 23 mart, puțin timp după căderea cetății Crăciuna. Notă. Pentru actul din Gherghița vezi datul, locul citat, pagina 21, nota 1 și paginile 30-31. Mitropolitul Macarie scrie și el la începutul anului 1480 către Ștefan Batorii, cerându-i libertatea Doamnei. Această informație în Bogdan, locuțiunea citată, locul citat, pagina 235. Închei nota. Gonit și de aici, el fugi iarăși la Olteni, însă boierii din Mehedinți vă uciseră la Glogova. Notă Bogdan, locul citat, pagina 113. Închei nota. Vlad Călugărul ajunse repede domnul tuturor boierilor țării sale, care îi se închinară pe rând. Lângă el stau încă din 1482 udriște bătrânul, care primise de la saș făgărașul ce rămase până la moarte. Neagoie al lui Borcea, care slujise pe Radu cel Frumos. Cazan, fostul credincios al înaintașului său, Vintilă din Florești, și el un om al lui Țepeluși. Drăghici care trecuse prin divanul lui Radu cel Frumos, ca și prin al lui Basarab, vestierul acelui așlaiotă, Manea și Negrul, Staico, căruia îi dădu domnul pe fică sa Caplea, făcându și logofot. În 1483 se adaugă la acest sfat bătrânul Dragomir, feciorul lui Manea, cristian, care fusese pârcălavul la târgoviștea lui Țepeș în 1476, nan vornicul cel mic al lui vlad ca și fratele acestuia radu vladislav spătarul în sfârșit la 1487 nemeresc drumul la curtea lui până și barbu și pârvu fiii lui neagoie craiovești în vitejia și puterea cărora se sprijiniseră cele din urmă zile de domnie ale lui sepeluș neagu fiul neagăi se vede și el în divan castratornic sau capitan de oaste, încă de la 1490, acel neagu care era să fie apoi domn și el. Cu aceștia cărmuit la țara până la sfârșit mai mult de 10 ani. Notă Conform Lăpedatul, opera citată, mai ales regestele de la sfârșit și copiile de documente ardelene la Academia Română pe anul 1483. Închei nota Ștefan trăia în pace cu acest pașnic domn căruia el îi dăduse puterea. Sabia lui se odihni câteva vreme și țara se bucură de pacea care îi lipsise multă vreme. Meșterii domnești lucrau în toate părțile la bisericile și mănăstirile ridicate într-o amintire a zilelor când ajutorul lui Dumnezeu fusese cerut pentru a hotărî după dreptate soarta războiului. Dintre ei săi se duseră pe rând după doamna Maria din Mangop Bogdan Vodă, fiul cel de-al doilea al voievodului, la 26 iulie 1479, puțin timp înaintea năvălirii turcilor în Ardeal. Notă Data morții în epitaful de la Putna Cronica putneană dă 16 iunie Cronica bistrițiană 25 iulie Un document din 20 septembrie 6987 nu poartă numele lui Bogdan. Deci și de aici se vede că anul începea la 1 ianuar. Vickelhauser, Putna, pagina 163, închei nota. Apoi la 8 august și următor, pardon, apoi la 8 august următor, mătușa domnului, fata lui Alexandru cel Bun și a Marinei și după trei zile, Marele Vornic Stanciul, care întărise în 1475 legătura cu Matias Craiul. Notă. Cronica Bistrițeană Pentru mătușa aceasta lui Ștefan vezi mai sus pagina 60 Pentru stanciul nota domnului Bogdan din Cronice inedite, paginile 74-75 închei nota La 21 noiembrie ale anului următor se stinse și tânărul voievod Petru, așa încât din tot neamul lui Ștefan rămaseră numai Alexandru și Elena cei mai mari dintre fii, de o parte iar de alta unchiul și vărul Vlaicu și Duma. Notă. Data morții lui Petru Vodă e aceeași în Epitav și în cronica putneană, în cea Bistrițeană lipsește. La 27 mai 1480 îl mai găsim ca martur într-un document. El lipsește însă în actul din 1 februarie 1481. Închei nota. Dar la 1 februarie 1481 1481, încă Ștefan putea să însemne numele unui nou fiu născut dintr-o legătură întărită de biserică. La întoarcerea din țara românească, în iarna anului 1473, el adusese cu dânsul pe doamna învințului Radu Vodă și pe cele două fete care vor fi fost atunci într-o vârstă cu totul fragedă. Vlăstarele lui Radu cel frumos se vor fi împărtășite de însușirea de singura însușire a acestuia. După moartea Mariei din Mangop, Ștefan Vodă nu mai avea nevoie să caute în străinătate o mireasă pentru vârsta sa, cam înaintată acum. Maria, fata Radului Vodă, era frumoasă și dintr-un sânge tot așa de scump ca și al său. Letopisețul care înșiră faptele de căpetenie din stăpânirea Marelui Domn, a uitat să spuie când s-a încheiat această căsătorie. Dar când Ștefan înfrunta pe Țepeluș în lupta de la Râmnic, soția sa era coborâtoarea dreapta vechilor domn munteni și pe când Alexandru, fiul cel mare, învârtea lângă dânsul Paloșul Sângeros, la Suceava plângea în leagă în un prunc domnesc și el român după tată, ca și după mamă, dar coborându-se potrivă în cele două neamuri stăpânitoare ale poporului nostru. i se dăduse la botez numele de Bogdan, în amintirea bunicului ucis la Reuseni, și a fratelui ce fusese abia înmormântat, și de Vlad, după bunicul mamei sale, Vlad Dracul. Notă. Întâia oară găsim pe Bogdan Vlad ca martor în documente la 1 februar 6.989, egal 1481, căci acel din 5 octombrie trebuie depus în anul 1481, nu la 1.480. Închei nota. 4 Roman Căderea Chiliei și Cetății Albe Îndată însă trebuiau să vie zile rele, cele mai rele din toată domnia aceasta binecuvântată. În toamna anului 1483, banul lunguresc al Croației pătrunse în Bosnia, unde prădă cumplit aducând mari pagube turcilor. Îndată după aceasta însă o pace pe cinci ani, Fui scălită cu sultanul care o ceruse el. Iarăși gândul lui Matiaș zbura spre cuceriri în apus. Ștefan putea să se creadă asigurat. Împotriva domnului Muntean n-avea nimic și cetatea Crăciuna se găsea în mâinile sale. Cu ungurii din Ardeal trăia frățește. Cu polonii înnoise nu demult legăturile sale. Tatarii nu se mai apropiaseră încă din 1476 de pământul Moldovei. Turcilor nu le plătea poate birul, ce e dreptul, dar el se știa cuprins în pacea lor cu craiul matiaș și mai știa și aceea că Baiazid al Doilea n-a dovedit încă prin nimic că va călca pe urmele marelui său părinte. Deocamdată ochii sultanului celui nou pândeau în apus mișcările fratelui său gem, care mersese la creștini pentru ca să le ceară al face împărat păgân în Constantinopol. În sfârșit, Ștefan își să cetățile și în 1483 făcu el să se lucreze ziduri de piatră la Roman. Notă, cronica bistrițeană, pagina 58, închei nota. Despre tătari, putea crede că s-a asigurat și prin căsătoria care se sărbă la Moscova, în ziua de 6 ianuarie 1483, între domnița Elena, fiica domnului moldovean, și a unei principese de Kiev, și între Ioan, fiul țarului Muscălesc Ioan, și a unei principese de Tver. Notă. Papadopul Kalimach în Analele Academiei Române, 17 Roman, paginile 121-123. Închei nota. Încă de la 1480, domnul Moldovei schimbase Soli cu Muscalu, care voi se întâi să-și însoare moștenitorul cu fata lui Isaac de Mangup, cumnatul lui Ștefan. Notă. 200, conform și Ulianitski, paginile 111-112. În 1484 Elena născu un fiu, Dimitrie, căruia îi părea sortită stăpânirea asupra întregii rusii muscălești. Notă. Ulianitski pagina 112. Închei nota. În asemenea împrejurări prielnice căzune norocirea asupra Moldovei. Încă de la începutul anului 1484, umbla prin toate părțile zvonul că Sultanul Bayazid strânge mari puteri pentru o lovitură neprevestită de care se temeau toți vecinii de la Veneția până la Chios, până la Rodos, lângă coasta Asiei. Se putea aștepta Ștefan ca lovitura să-l atingă tocmai pe dânsul? Pe la jumătatea lui Mai chiar, el stătea liniștit în Suceava, îngrijind de trebile țării în toată siguranța. Țăranii își căutau de munca verii, poierii erau risipiți prin pârcălăbiile lor sau se găseau cei mai mărunți dintre dânsi, la satele ce stăpâneau. Niciun ajutor nu se ceruse de nicăieri. Se întâmplă însă că ienicerii, care de la moartea lui Mohamed al ii nu fusese răscoși nicăieri la căutarea de pradă, la prinderea de rob, la cucerirea faimei, începura a se neliniști strigând împotriva sultanului trândav, care nu vânează fapte vitejești, ci își pierde tinerețele între femei. Unii dintre dânci spuneau că Baiazid ar vrea să i măcelărească, pentru ca în sângele lor să nece războaiele viitorului. Sultanul era stăpânul acestor ostași de oțel, dar și robul lor. Ei îi de biruința, dar puteau tot ei să ia domnia și viața. Baiazit făgădui răsculaților că va merge însuși în fruntea lor pentru a le dezmorți brațele și a le umple gurile. Ei nu făiră să-l creadă deocamdată și cerură ca pașii a căror bărbăție le era cunoscută să fie și împăratului. Baiazit nu-i puse în primejdie. Pe la începutul lui Iunie el pornea spre Dunăre cu o uimitoare repeziciune ca un râu mânios ce și-a frânză gazurile. Ștefan auzi abia despre pornirea turcilor, când ei treceau acum pe luntri prin vadul de la Isaccea. Trebuie să spunem că Sultanul cel tânăr nu mai avea ca o dinioară Mohamed, o oaste fără de număr, prelungită prin jefuitor și prin țăran bulgar de la Dunăre, care cer multă hrană, aduc multă zăbavă și aprind prin îngrămădirea lor, prin foametea cei bântuie neapărat, Biciul Dumnezeesc al ciumei care topește oștirile vestite. Ienicerii și câteva mii de spahii dunăreni poate ajungeau. Corăbii, puține la număr și ele, aduceau tunuri grele pentru împresurarea cetăților moldovenești, care în hărnicia meșteșugului, negoțului, pescăriei lor, nu se gândeau la soarta ce le aștepta. Acel care călăuzea prin aceste meleaguri pe tânărul sultan era desigur un om cu minte, toate se petrecură în cea mai fulgerătoare grabă și cu cea mai desăvârșită rânduială. La Isaac cea se în clipă, urmând porunci de la care nu se puteau îndepărta decât cel puternic sau cel ce ar fi ascultat de o chemare neînvinsă și Vlad Călugărul cu o mână dintre ei săi câți putu se strânge așa de iute și hanul cu horda care stătea întotdeauna gata de pradă și care fusese și mai de zi prin părțile Chievului. La 6 iulie Ghiulele izbeau neprecur neprecurmat la porțile chiliei, care nu era pregătită de o lungă apărare și în care se adăpostise crescând lipsa zăpăceala și spaima sătenii de prin prejur. Pârcălabii Ivașco și Maxim, care fusese pus în locul lui Neagul la 1480, se împotriviră opt zile întregi, dar tunurile împărătești îi biruiră, sfărâmându-le zidurile. Numele lor nu se mai aud niciodată. Ei vor fi murit luptând pe acest prag al Moldovei, unde era datoria lor să moară. Turci, tatari și munteni pornirea apoi de-a lungul Dunării, de-a lungul Mării, cu aceea siguranță, răpede. Peste șase zile de la căderea chiliei, la 20 iulie, sultanul vedea piatra veche a cetății albe de la Nistru oglindindu-se în adâncul liman albastru care aducea corăbile până la poarta orașului. Aici pârcălabii Oana și German se apărară zece zile împroșcând din înălțime pe turcii care făcuseră pe salahorii lor de puțin preț să umple șansurile cu țărâna malului și cu trupurile lor sfărâmate. Nimeni n-a mai văzut de atunci înainte, nici pe cei din urmă pârcălabii ai cetății albe. Locuitorii fură luați robi, cu toate că se închinaseră, aruncați în luntri și duși la Constantinopol. Câțiva pescari rămaseră numai dintre moldoveni, ale căror locuri fură luate de eniceri și tatari, totdeauna sub arme. Notă. Izfoarele sunt arătate și criticate în Lucrarea, Chilia și Cetatea Albă, paginile 156 și următoarele. Închei nota. Și astfel, pe când îndepărtat asuceavă Ștefan învins, fără să se lupte rănit de moarte prin această lovitură dată în inima țării sale, își frângea mâinile de durere pentru pierderea cetăților ce hrăneau și apărau Moldova? Sultanul biruitor lua cu aceeași uțeală cu care venise și cucerise drumul întorsului, oprindu-se numai o clipă la Chilia, pentru a porunci să se dreagă în Ostrov, cetatea veche. La 1 septembrie, Oastea se va fi întors la Adrianopol, încărcată de prada pe care nu o plătise prea scump. Ștefan Nabuse, măcar mângâierea de a ști că s-a împotrivit. Îi rămânea însă aceea de a se putea răzbuna asupra răpitorilor. L-a că călugărul nu se gândea. Bietul om făcuse singurul lucru pe care îl putea face pentru a scutea de pieire țara sa, pentru a scăpa de nimicire scaunul său domnesc. Nimeni nu ține ținea de rău pentru aceasta și nici Ștefan care se deprinsese cu nerecunoștința celor slabi. Oamenii pustiului tatarii nu puteau fi găsiți decât când îi împovăra prea mult rodul jafului la un întors spre casă Cu turcii trebuia început un război crâncen, îndărătnic Care să răsplătească măcar Dacă nu să dobândească îndărăt cele pierdute Cine era să-l ajute în această grea luptă Cu un dușman care se afla acum ca dincolo În țara românească Așezat pe pământul chiar al țării Știind tot ce se petrece și gata să se răpeadă oricând Ungurii nu Craiul Matiaș scrisese în adevăr în Ardeal la vestea despre venirea sultanului pentru ca să se dea ajutor lui Ștefan însă, desigur numai atunci când domnul ar fi fost învins ca în iulie 1476 și turcii s-ar fi apropiat de pasuri. El trimise și un număr de ostași care să poată apăra Ardealul dacă armele turcești ar suna și în văile lui. Dar întoarcerea lui Baiazid opri la oradea mare pe acești luptători pentru creștinătate Regele însuși s-a lăudat că era gata să alerge Dar îl ținea în loc o luptă cu împăratul creștin care, care era să se mântuie numai cu moartea lui El scrise sultanului cu mustrări că a călcat pacea Însă când acesta răspunse că din greșeală poate Dar cetățile nu erau cuprinse în ea Matia ștăcu fiindcă era adevărat întâi Și fiindcă nu-i dădea mâna să lămurească pe turc Ca afară de slova unui tratat este și înțelesul lui, care acesta fusese desigur călcat. Notă. Uh, Ibidem, adică tot lucrarea Chilia și Cetatea Albă, paginile 165-166, închei nota. De-al anvara în vara anului 1485, un sol turces veni la Buda cu alai de călăreți și cu dânsul se învoi regele în iulie, la o prelungire a păcii. Notă Acta extera, 6 roman, pagina 123 închei nota. Iar în luna următoare chiar se vede că iarăși Ungurii uitaseră uitasără pomenit țara lui Ștefan în hârtia de învoială, turcii se aruncau asupra Moldovei. Polonii făcură ceva după ce Ștefan trebuie să se coboare la o umilință pe care până acum o tot zăbovise cu scopul de a nu o îndeplinit niciodată, închinarea de față înaintea regelui de peste Nistru. Ei se luptară cu turcii măcar dată, se plânseră cu adevărat amărăciune sultanului iar o singură dată. Nu pentru că se socoteau îndatoriți față de creștinătate sau față de acest domn al Moldovei, care oricum fusese un bun vecin și un apărător sigur al Poloniei, primind în pieptul său lovituri care altfel ar fi atins-o. Ceea ce îi durea până între atâta încât îi făcu să se trezească din amorțeala cu care se deprinseseră era închiderea drumurilor de negoți prin care se îmbogățeau orașele lor, prin care se hrăneau vămile și visteria regelui. În adevăr, odată fusese două drumuri mari care legau răsăritul cu apusul prin schimbul mărfurilor. Unul străbătea stiul primejdios al tatarilor de a ajungea la Cafa, pe atunci în mâna genovezilor, celălalt plecând tot din Cracovia și Lemberg, în Galiția, se cobora la Suceava, iar de acolo țintea prin Iași, prin Vaslui, prin Bârlad și prin Basarabia de jos, la Cetatea Albă. De când Cafa căzuse, o mare nenorocire pentru negustorii poloni, rămăsese numai calea aceasta moldovenească, prin care, spre folosul mijlocitorilor poloni, postavurile, uneltele din apus, treceau spre țările turcești și mărfurile răsăritului se suiau spre Polonia. Izbânda din 1484 a lui Baiazid dădea și acest drum în mâna unei puteri care nu ținea seamă de nicio încoială și care făcuse încă de pe atunci din hrăpire, din stoarcere, hrana obișnuită a ei până și a celor mai înalți. De aici dragostea polonilor pentru Ștefan Vodă, silințile lor de a căpăta de la păgânea acele porți de intrare în răsărit, care fusese răchilia și mai ales cetatea albă. Încă din martie 1485 se vorbise deci la dieta din torn, că ar fi bine să se sprijine domnul Moldovei și se cerură pentru aceasta luptător de la cavalerii din Prusia, teutoni și de la țarul din Moscova, care, cu toată înrudirea, răspunse că, citez lui îi departe și de aceea nu poate să dea ajutor. Închei nota. Închei Citatul, notă, Scriptore Srerum Prusicarum, 4 roman, pagina 687, Uricariul, 3 roman, pagina 87 și următoarele, închei nota. La 4 septembrie, regele Poloniei dădea lui Ștefan, pe care îl numește prieten al său, dar și slugă, ceea ce nu se mai făcuse până atunci, o carte de asigurare, dacă va veni cu boierii și ostașii săi la Colomeia, precum făgăduise, ca să se închine. După închinare, se va sta de vorba apoi în privința măsurilor ce trebuie luate împotriva dușmanilor păgâni. Notă. Hurmuzachii, 2 Roman, pagina 289, 288-289 și Levițchi, 2 Roman, pagina 332 și următoarele. Cronicile polone contemporane. Închei nota. La 16, domnul făcea jurământul cu toată strălucirea care pe dânsul îl va fi durut amar. Steagul de mătasă roșie, ca sângele curat, ce se vărsase pentru cinstea lui, se plecă înaintea unui bătrân încoronat care nu știa să se lupte nici cât cel din urmă dintre boierii ce înconjurau pe Ștefan. Din partea lui, Casimir se îndatorea, între altele, să primească oricând pe Ștefan în țara sa, să-l ajute a-și lua iarăși domnia, să-l sprijine în căutarea vechilor hotare și să nu facă nicio înțelegere cu turci în această privință până nu-l va înștiința și pe dânsul. Notă, Ibidem, adică Hurmuzachi și Levițchi, închei nota. Patru zile după aceasta, Suceava ardea în flăcări, rămânând numai cetatea pe care nu mai era acum și îndrea să o apere. O mulțime de turci, pornind din Chilia și Cetatea Albă, sub călăuzirea beglerbegului grecii Aliha dâmbul, se aruncase fără de veste după obiceiul cel nou al războaielor ca Trăznetul asupra Moldovei, din care plecase domnul, stăpânul și străjerul. Ei aduseseră și un domn nou, căruia îi se spunea Hromot, cu un nume care se mai întâlnește în vremile vechi. Poate pe același fiu al lui Petru Aron, pe care luase sultanul cel bătrân sub ocrotirea sa la 1476. Dar, după ce îndepliniră sarcina lor de a nimici țara îndărătnicului domn, care nu voia să îngenunche înaintea împăratului păgân, Beglerbegul, cu bietul doritor de domnie în cârcă, se făcură nevăzuți pe drumurile arse pe care toamna începea să le acopere de neguri. Ștefan se întoarce cu o mică știre polonă, vreo 2000 de călări, în zale, suiți pe cai mari, care puteau fi înciognirile cu turci un zid puternic dacă l-ar fi ținut în loc vitejia. La aceștia adause el apoi pe țăranii săi. În țara de jos se aflau încă veniți din nou sau rămași din mersul prădalnic al Beglerbegului și cei mari ai Dunării, pasnicii lui Vlad Călugărul, Iskenderbeg, Mihaloglu și Balibeg pe ciorul lui Malcoci, sau pe turcește Malcocioglu. Asupra lor se îndreptă Ștefan în grabă și prinzând câteva mii dintre și lângă lacul Cătlăbugei, în apropiere de Dunăre, se încăieră cu ei în ziua de 16 noiembrie. După o crâncenă în frământare, el învinse aproape preajma chiliei pierdute. Notă. Notă Cronicile Moldovei și cele turcești Traduse în latinește și ungurește, precum și croniciile prusiene. Închei nota. Dar acum le era ușor turcilor să se tot întoarcă asupra țării, din care nicio putere omenească nu-i mai putea scoate cu totul. Primăvara aduse pe Hromot și ca o săgeată păgânii ce îl înconjurau loviră drept la șcheia lângă Roman. Notă. Cronica țării, că lupta nu s-a dat la șcheia de lângă Suceava, la șcheii sucevei, vezi miron costin pagina 250, dovedește lămurirea la Siretiu. Închei nota. Dușmanul se apropiase de capitala Moldovei, care acum se ridica abia din cenușa celei din urmă prădăciuni. Dar în mijlocul nenorocirii pe care nu putuseră înlătura micile biruinți, ca acea din toamna trecută, un ceas de noroc sosi pentru Ștefan. În lupta de la șcheia dată la 6 martie 1486, Hromot fu prins. El a avut soarta lui Petru Aron, tăiarea gâtului prin călău, de care se făcuse vrednic prin atâta suferință adusă de dânsul asupra țării sale, peste care voia să domnească. Acum se părea că lucrurile se limpezesc iarăși. De la moartea rușinoasă a lui Hromot, begii dunăreni nu mai aveau de ce să tot ia drumul Sucevei. Pe când Ștefan se gătea de răsplătire, și polon porniră din nou spre dânsul, mulți și buni, având în capul lor pe fiul cel mai mare al bătrânului rege, Ioan Albert. Trufașul tunăr veni în iunie încă la Lemberg, de unde se coborâ pe încetul, dar nu spre Moldova, ci spre Nistru, departe în răsărit. Înainte de jumătatea lui septembrie, Ioan Albert întâlni îndată mulțim tătărești care roiau în părțile acestea. Rai? Raita a încrezută să se mântui prin două ciocniri fără însemnătate, la 8 septembrie și câteva zile după aceasta. Apoi, fiul de Crai se întoarse acasă ca să-și bucure părintele prin povestirea isprăvilor ce făcuse.